Притулялась до стіни І намагалася думати про щось приємне Але чомусь завжди на думку Спадало одне Я згадувала сільський обряд Гробків В нашому селі на Гробки У чоловіка на Волині кажуть На могилки Ідуть не так, як повсюди Через тиждень після Великодня А у сорок днів після Великодня на вознесіння Господнє. І ось у грозу я сиділа з заплющеними очима під столом, слухала, як мені здавалося, світову канонаду грому. А перед очима поставала проста і безхитрісна цвинтарна картина людської вдячності мертвим. На гробки бабця завжди готувала стільки смачних різних страв, що я малою справді думала, нібито мертвий може встати з гробу лише від запахів вареників, млинців, голубців, холицю, цвіклів, какао. Та ніхто не вставав з-під застелених скатерток і клейонок. Але цей запах домашньої кухні і невигадливої кулінарної смакоти принесеної померлим душам на місце їхнього вічного спочинку, завжди нагадує мені справжність життя і невідворотність відходу у вічність. І ще один дуже вразливий спогад з мого дитинства, пов'язаний, як не дивно, із літературою та їжею. Також став причиною того, що я сьогодні повернулася до секретів своєї кухні. Мені років п'ять-шість. Зимовий вечір. У печі потріскують дрова. Я у дитячому ліжечкові. Мама виконує щовечірній свій ритуал. Читає перед сном на дослух, як кажуть у розтоках, тобто вголос. Це оповідання Юрія Яновського. Розповідь про те, як у період німецької окупації Києва мама двох хлопчиків, Волі і Фелікса, пішла добувати дітям їжу і не повернулася. Смак тих своїх дитячих сліз, від жалю до голодних осиротілих раптово дітей, я іноді чую на своїх губах і досі. А тоді в нашій хаті із печі смачно і солодко пахла начинка, приготовлена маминими золотими руками. І я пам'ятаю тодішню свою дитячу думку. Якщо в мене будуть діти, вони ніколи не повинні бути голодними. І вони завжди повинні знати, де знаходиться їхня мама. Минулого року прочитала книжку Юрія Малакова «Київ. Війна німці». Вона мене вразила до глибини душі, не менш ніж київські оповідання Яновського у дитячому віці. Адже там так точно і так пронизливо очима очевидця розписано процес добування їжі, тоді коли їжі нема, а життя навіть попри війну триває. Коли я іноді задумуюся над неписаними мудрощами свого села, я, мимоволі, защулююсь, такі вони точні і справедливі. Якось я запитала одну з своїх приятельок, чи любила вона у дитинстві їсти одночасно два кусні хліба. Вона здивувалася, звідки я знаю про це. Я непомітно кивнула на її чоловіка. Але я йому про це не розповідала». Ще більше здивувалася приятелька. Я засміялася, люба моя. Котра дівка в дитинстві відкушує одночасно із двох куснів хліба, у житті їй суджено мати двох шлюбних чоловіків, а у тебе другий шлюб. Віншої своєї знайомої я ніколи не розпитую про її сімейні справи. Хоча вона усіляко намагається демонструвати всім знайомим своє нібито виняткове родинне щастя і особливо розкіш.